А навіщо ж туди їхати одній? Деякі життєві враження підходять для переживання на самоті, а інші, задля повнотих сприйняття, мусять бути неодмінно з кимось розділеними. Потім, вже через місяці, Поліна думала, що якби не цей божевільний, безтурботний, легкий і окрилючий день у маленькій країні дитячого щастя, хто знає, чи продовжились би стосунки між ними після того, як їх Боїнг торкнувся рідної землі? Роман затягнувся майже на три роки. Термін кохання – три роки. Колись, випивши коньяку, сумно констатував Ігор. І додав, мені б то не знати. Поліна тоді не розпитувала, звідки у Дорослого хлопчика такі висновки. Але подумала, що попереду ще половина відведеного ним часу. Приблизно так воно й сталося. Але друга половина визначеного Ігорем терміну була вже не такою безтурботною та емоційною, як перша, а швидше нагадувала агонію стосунків. Коли разом вже дискомфортно, а нарізно ще нестерпно боляче. Така вже, мабуть, доля краденого щастя. На дивані серед поліненого одягу, старанно порізаного ігоревою дружиною на локшину, сидів, заклякло посміхаючись, плюшевий Мікі Маус. Його разом із гумовим олімпійським ведмедиком Поліна забрала з собою – покинувши в той день найману квартиру назавжди. Без зайвих сентиментальних фраз, записок і повідомлень у інший спосіб. Свій ключ поклала під килимок, залишивши дорослому хлопчику самостійно вирішувати технічні питання. Його ключ, певно, дружина повернула йому сама. А все це Поліну вже не обходило. Не сказати, щоб її налякала перспектива потрапити до лапширізки. Знала й сама, що завинили перед тією жінкою. Я була навіть вдячна їй за рішучість розрубати цей вузол і повернути собі своє. Хоча, чи можна казати про людину моє? Мабуть, ні. Коли б не діти... Вони з Ігорем дітей не планували. Хоч Поліна інколи й мріяла про маленьку дівчинку для себе та про хлопчика, який коперсався без батьком у автівках. Але хлопчик у нього вже був. А пізню дівчинку дружина вдячно народила через деякий час після припинення небажаних стосунків. Таким чином, остаточно закріпивши батька за сім'єю. Поліна перегорнула ще одну сторінку свого життя, поїхала додому і дала сусідові Юрію нотаріальну довірність на продаж бабусиного будинку, обумовивши ціну. Будинок продали швидко. Юрко подумав, порадився, попросив трохи знизити ціну, взяв позику на роботі та й купив його для себе. Раз уже Поліна не збиралася повертатись у батьківський дім, а його родина зростала, вже видав заміж старшу доньку. Прощаючись, нові господарі запевняли, що Поліна завжди бажана гостя і може приїжджати будь-коли. Вона дивилась на сусіда, перше своє дитяче кохання, і думала що і справді вони були чимось схожі з Ігорем. А ще промайнула думка, чи є у Юрка кохання де-інде, поза шлюбом. Може й було? Але такі хлопці своїх не кидають. Поліна зітхнула, забрала гроші, повернулась до Києва та вклала їх у нову будову. Звісно, будинок був ще на рівні фундаменту. Так дешевше, хоч і доведеться чекати, жити знову в орендованій квартирі, але коли вже добудують, навіть дух перехоплює від одної думки. Власна квартира на 18-му поверсі з видом на Дніпро. Хоча і однокімнатна, зате кухня 15 метрів, «Пробач, бабусю, життя триває. Дякую тобі. Все буде добре», – шепотіла вона, дивлячись на фото найдобрішою у світі бабусі Ніколь. Знову зашурхотіла целофанова локшина у квартирці. Поліна здригнулася, зітхнула. Потім заварила собі у великому кухлі чаю і повернулася до комп'ютера. Це незнайоме почуття, що переслідує мене своїм таємним сумом. Я навіть не наважуюсь визначити його, дати йому прекрасне урочисте ім'я Смуток. Це таке всеохоплююче, егоїстичне почуття, що я майже соромлюсь його, хоча Смуток завжди викликав у мене повагу.